Eta bueno, ba, jarraituko dugu eh Anderrekin, Ander da Kemokeko kidea. Kaixo Ander. Kaixo. Zer moduz? Gerto. Ez Ondo, ondo, <risa> ondo. Bueno, karo, eh, hemen dago pixka bat eh nolabait esateko, a ber, si no me la cargo, Generation Gap. pixka bat egon daiteke edo belaunaldien arteko tartea egon daiteke, orduan. Ez dakienarentzat txat, urkestuko ba, dugu eh? ondo baderitzosu Ken Mok zer den. Vale. Ba, bueno, ba, irugetan mar garren amarkadean ba, sortusan eh, movimiento objezion de conciencia. Geu gara Ken eh, bilboko talde antimilitarista. Ojezioa, soldatxaren kontra, ejércitoen kontra. Da, momento hartan, ba, onden borapilla bat... <laughs> ba sortu izan Bilbobebait talde taldean militaristak, kemokekoa. Ordun eh, geure helburua da gerrarekin amaitzea, ejersituekin amaitzea da geure nortasuna ba asamblearismoa, desobentzia zibila, belentzia eta autogestioa da, da. Ordun ba bueno, geure erabaki guztiak asamblea da, moduan egiten duguz, konsensuetan da hori da geure tresnak, e, Ba, erakunde moduan, da geure elburua da gerrarekin amaitzea, ejertzituekin amaitzea, gaztu militarra da bere ondorioak. Bale, <gülüyor> osea, bueno, entzuten gaituzten erabe askok ez dakite soldaduzkarekin segertatu zen. Bueno, ba, igual gazte-gazteak ez, ez da, baina, bueno, geu antxinan edo izaten ginen e, insumisoak, ez da. Bai. Ba, insumisoaren estrategia sortu genduan, ba 80 1989an hasi izan insumizio kanpaina da amairu urteta gero ba e, lortu ginan amaitzea, ezta. Hor tartean egonzan ba jente pila bakar gartzelan o insumizio pila bat estatu mailan 50.000 gitzienez, eh milo eta piku ojetoreak, Orduan horren eh, bidez eta oso laburra da denbora hori eh, zabaltzeko baina bueno hori izan san geure ba estrategia edo kanpaina handiena de nagusia esaten uh -huh. zan Europan isandako ba desoventsa Sevillaren aldeko kanpaina lodiena ezta izan uh -huh. sana Ados, ados eh, bueno ba historia hitze egin dugu eta bueno eh, komentatu dezake goraik e, zeintzuk diren gaur egungo edo gaur egun antimilitarismoak dituen erronkak Bai, alde batetik gastu militarra e, gastu militarra itzala da. Gero hause lotukot beste kontu bat zapatuan izandakoa. Bai. E, gastu militarra da alde batetik beste banka armatua bebai salatzen dugu badaukagu Berton Bilbon ba Banku Nagusia BBVAk honek armagintzaren negozio handiak egiten dauseenak mm -hmm. da horrek izaten gaur egun badira gure ba arlu nagusiak, ezta. Da gustu-gustu zapat honetan da zeuen e, auzoan gainera, Ba, hasi eh? ba, dugu kanpaina barri bat, ezta. Bai. Orain arte askeningo 30 urtetan ba egin dugu beste beste kanpaina mota bat. Da bai. izaten zan soiletxe etxe zen, ez da? Mungi mm -hmm. Botako harteli eta eren porrua esan. Hango <risa> euskeria erabiliz, ezta. No. Baina aurten, aurten ez zapatuan, orain egun batzuk, hasi ba, dugu kanpaina bat, geuras asmoa da Luzerako egitea, da beri da botako artela. hartela. Horretxaritik, ba, ekin txasuzena eginduan, pasan zapatuan, da hori xe da gaur egungo geure ba, erronka lodi bat. A hadoz. Bueno, eh, gastu militarrei gerrarako gastuak deitzen diozue. Bai. Zergatik? Ba, horretarako dalako. <laughs> Azken finean zertarako dira gaztumilitarra, bai. zertarako da hoz ejerzitoa, ba, gerrarako. Pentsa behar dugu, naiz eta batzuk ba, e, geure datuak badira berroeta irun mila miloiko gaztumilitarra. Naiz eta batzuk pentsa, eta esilek izan hori aurre kontuetan agertzen dira hogei milia, milioi, da zer lata. Bakao, dik, ba, ba, da lata. Pentsa behar dugu estatutik beste gastu pila bat, gastu militarrak, da gehu behar sartzen dugu gaztu militarretan kontrol soziala eta polizia de bai, bai, hor sartuta daoza, industria ministeritxan, e, nahi dan beste ministeritzan sartuta daoz gastu militarrak, Eskutatuta, claro. Badakilako gizartean olako gastua gainera gaur egun estirela ondo ikusten, ezta? No, bai. Bai, nolabait egin beharko dute, eh? Hori apur bate sakabanatu argi guztes da din, ez? Eh? Bien, eta eh, gainera, ba bueno, honek badauka zergati bat, eh? Gerraren zergatia, osea, gerra oso harremanduta dago kapitalismoarekin. Hori oso argi dago, kapitalismoaren beste tresna bat, ejertsitoa eta gerra. Da hori bueno, kapitalismaren oinarrian hor dago. Gerra, eh, horren bidez lortzen dabe euren boterea, euren eh, violentzia, da horren bidez lortzen dabe dominatzea, eh, herriak, jentea, eh, tabar, tabar. Mm Hos -hmm. hondo. E... Bueno, ba, itzul gaitezen eh, pasan zapatuan eh, egin zenuten ekintza ikusgarri horretara, Bueno, eta, eta hori e, komentatu dezagun botakoartela kanpaina hori, hori zertan dattzen. Ba hori izan zen lehen txupina. Ah, lehenen txupina izan da zapatuko ekintza zuzen hori. Horretara horreka erekin izan duguna esan, arrgta garbi ez bakarrik e, Bilboko jenteari, baita baitza militararriri estatuari hor geure asmoa da EP luzerako kanpaina egingo duguna da, E boto e, arlo nagusia izango dela geure geur asmoa, ezta. Ordun, horren ondorioan eingo dugu kanpaina handi bat, hontse bertan izin ezin esan zer gehiagori, Esa es duzu, spoiler, baina nahastuko dugu hausoko jentea zeuek esate baterako, <laughs> e, e, saiatuko gara ba injartzen da itzatzen eh kanpaina hori kontutan hartutan nun dagoen eh gobernu militarrea. 6 mila eta bosteun metrokarratuta okupatuta dagozen lekua ikusitza zelako beharra daukon hausoak e, ba, oso garbi pentsaten dugu hausoko ba, jendea ba, preserongo dela laguntzeko kanpaina honetan. Gainera ez da bakarrik hausoko movida da bilboko movida da da azken finean zabaltzea bebai mesu bat zertarako dagozen ejércitoa, zertarako zein ze, zerretan gaztatzen dugu eh, militarren dirua, da horreza ditek, gainera, kontutan rektu behar dugu, ez da bakarrik kanpaina hau botako hartela, horren inguruan bebai, ingo duguna da, aspalditik gainera, egiten duguna da kanpaina. Eragozpen fiskalaren aldeko kanpaina. Gastu bai. militarrea jente bakotzak, a, almena dauko, nahi izan eskero, ba esateko esetz gaztu militarrei, eragozpen fiskalaren bidez. Bai, bai. Bai, hori zabalduko dugu pixka bat eragozpen fiskalarena edo... Kanpaina hori izatezen da, ba, errentaren e, kampainan inguruan, hori zabaltzen dugu, gitzik gora bera, pirilan, uh -huh. da horrekin egiten duguna da, e, kentzea geure zer garen e, kontutik, diru bat, esatez. Pentsabear dugu, deso bentsatze biaren inguruan, beti izaten da publikoa, da beti asumitzen dugula ondorioak. Hori da, deso bentsatze E, nortasuna. ordun egiten duguna da, kanpaina bat, jente pila bat, e, diru hori, ez emoteko e, estatuari, da diru hori erabiltzen dugu proiektu soziala, proiektu politikoak e, egiteko. Bale, e... Informazioa daukazue izunen inguruan, e, hau da, e, azken, joan de garaitu azken, azken ekintzar... Txaren... Ondorio, ondorio legalak, momentuz badagoz... E, eh de leve eh, mm. eh, no? bestea zelanda eh ai esnaz goratzen ondori xena zelandan eh, ondo, dan, eh no. deslucimiento de Bri pecha berdu geure matrailu biekin eon ginala hor yeah. apurtzen yeah, yeah. gero be bai pinik kenduela euren atean eh, botako artela bere jastakea eh, be bai no, no ellos no deslucen eh, eh? claro horida de... da bueno askein finan honako gosei izatenan mosal mosalegea Bai, hori, ari eskuntzuena, eh? Ez es, es ginen momentu sartu barruan, hori beste kontua da, hori da Consejo de Guerra, Guerra-Kontzeiua, izaten da allanamento de instalación militar, hori beste kontua, baina ikusiko dugu, isalike bebai. Hora ikutzea ez da barruras hartzea? Ez es, da barruras sartzea?, bueno, ikusiko dugu, isalike, eurak esatea, da la Coruña da joatea guerra Kontseilurara, Gau arazoari da posarren egon goginan, geure ez dezuentza zibilaren bidez e, erabiltzen dugun euren errepresioara, euren kontra jotzeko. Bai, bai. Osea, eh, jaso zenituzten ja multa horiek, momentuan bertan, eman zizkizuetan eskutu? Bueno, notifikazioa. Ah, notifikazioa. Notifikazioa, antxe bertan, ertzantzak, ba, eh, sei lagunei. Mautzen, e, olako notifikazio bat esatez, ba, salatuta da hozela. Ondino izuna ez dael du, da ikusiko dugu. Horren inguruan be Igualen baiketaren bat Isalike, isalike bizta oral edo olakoren bat, isalike, baina ziur asko, izango da, administrazio mailan baina alatadana, saiatuko gara, zabaltzen da ba, salatzen. Korita, difunditu, da, bidali, eta emango diogu difusio apur bat ere, bai. Da, zergatik hori, osa esan nahi duetekintza... Zuzena, eh, ez violentoaren, desobedientzia zibilaren parte delako hori ere onartzea, ezta? Eh, bai, onartzea da. O ja, sea, onartzea arrisku hori egongo dela. Bai, bai, hori kontutan hartzen dugu e, e, ekintza zuzen bat egiteko dandana eo e, e, edo iaia dandana ekoi berdu duzu kontutan hartuta. Ordu ondorioak beti pentsa behar dugu gugu bagatozela in sumisoaren kanpainati da beste ondorioak ziren kartzela. Hau bai, isaleike, baina e, gaur egun, olako gauza ez dauz pasatzen. Baina isaleike, beste ondorio batzuk. Momentuz, notifikazioa hori esaten dago. Da mozaldegea, da besterik, momentuz ez da eongo. E, Seguntze gauza egiten duzu, ondorio batzuk izaten dira edo besteak. Horrek bai, kontutan hartu izan duguz, jakitzeko nun sartzen garen. Ez, ez gara soruak, e, ez da? Ba, ba, gara soruak alde batetik, baina... Baina jakinak bai. Ados, e, eta bueno, bukatzeko zen material ekarri duzue herri den da honetara? Ba, ekarri dugu liburu, liburu pila bat, naizka, naizta e, ez dira saltzen askorik, kamiseta, e, banderola bai, pinak, Txizkerua, danetarikoa. Din uste dut, ba, iaia ia, ba, mugubendu guztien moduan. <gülüyor> Nik maite ditut zuen, e, pegatina batzuk direnak, e, aurkartarkauterik ar, gabe, eta gero... Zinarkaute, Zure... ba, jauriak tara gen duen, gehu beha, ba, maik ekoa baukau ba, ba, geure konpartza, zinkuartel <coughs> ditzen dana. Da, justo-guusto, pandeiren aurretik, pandeiren urtean, ba, geure lelope izan zan, zinarkaute. Oso. En el dato que nunca hubo ba… Erztaña muy duan, salgacheco Erzanta Vera er, da Erzanta Isaera. <laughs> A dos. Ba, ebeste gorputz militar bata, hori argirago. Horre xe Bueno, da geure euskal ejércitoa, claro. Hori da, hori da, <risa> muy bien. Vale, ba, bueno, ba, hemen utzi beharko dugu. Eh, Ander, placer handia izan da. Ne, neutxako bebai. Behar bada ikusiko garaz eh, eragospen fiskala, bueno, edo zugez duzura eramaten hori, eh, España? Bueno, eh, baina ikusiko gara, zeuen eh, ausotik. Ah, igual bai. bai, bai. Lasterra zeuen ausotik vale, vale. ikusiko gara. Vale, vale. <risa> vale, edo bakearen etxean edo irolan. Ados, ba, de Se ve. Venga. Mi esquerra.